Epistola lui Pavel către Evrei. Capitolul 2 De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adevărită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate i- sunt supuse. Dar pe acela, care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru tot. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. căci cel ce sfințește, și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați, când zice, Voi vesti numele tău, fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în el. Și în alt loc. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.